Irungo erreko etxeko kirol departamentuak uda hontan irian eskaintzen diren kirol ikastaroak balorean jarri nahi izan ditu. Izan ere, gazte eta nerabeak udan ere kirol aktibitateetan murgiltzea garrantzizkoa dela azaltzute. Santiago Tarrak arraun elkarteko udalekuak honen adibide dira Borja Olaizabal, Irungo udaleko kirol delegatua. hemen, ba ziago, Santiago Tarrak daukan e... Ba, demo honetan bildu egin gera, ba udako kanpainari buruz ba, lehenengo balorazio txiki bat egiteko ikusten dizutenen bezala ba lekursoragarri baten ondoanen gaude, guraldi bikaina egiten du eta bueno, ba atzean izan da ba Santiago Tarrak egiten den dituen ba udako E, kursio hauek, ba, benetan ba, posgarria da, e, horrela bezalako e, leku batera etortzea. E, urtero egiten dugunen kanpaina da UDA, e, eta ba, normalean ba, id, bi iru helburu ezberdin kontatzen ditugu kanpaina honen inguruan. Pues, alde batetik e, gustatzen zaiguna da, ba, e, UDA zehar ere, ba, irungoneska mutilak ekirola egiten jarraitzea, hurtak hori oso oso importantea da, oso garrantzitsua da. Eh normalean ba, egiten dituzte uste ba urtean zein, ba, eskola kirola eta orrolako eh ba, ba, eta bueno, ba, e, gero kurtza bukatzen denean ba batzutan gusten dute kirola baina udabe zalako kanpainarekin hori ba, ba, bultzatzea lortzen dugu eta gero ba, beste alde batetik ba eh ba, bai ba irungoneska mutiak ezagutzen dituzte irunen ditugun klube ezberdinak eta ba, urtean zehar normalean ba, jan, egiten ez duten enkirolak ba, egiten dute ere bai e, e odanciar. Hori ona da neskamutientzat, ze horrela. Ba kiroles berdinak frogaztenen dituzten eta agian ba ezagutzen ez duten kirol bat ba gustoko izaten dute eta kirol hori egiten bazten ba, dute eta bestetik ere bai ba klubentzako ere ba nireustez oso ona da ba horrelako kanpaina bat se ere bai ba, erakartzenen dute ba, e, ba, urtean zehar ez, ez dituzten neskamutiak eta ba ere bai ba, erakusten dute beraiek zere egiten duten eta bon, lehen kontatu dudan bezala ba, mikrofonetik kanpo ba, santagotarrak egiten duen dituzten kurtzilloak ba, nik uste dut ba, irune, irungoak garenak iaia ba, ia denak ba, ba, txikiak izan garenean horrelako kurtzioak eginen ditugu eta gero askok ba, jarraitzen dute ba, hemen kurtzilloak e, egiten Santiago Tarrakarraun elkartean ere oso posit daude udako ikastatuen hasierarekin usta jantzear orotara Irureun gazte eta nerabe baino gehiago ikastaroetan parte hartu dute. Jone Otaino, Santiagotarrak arraun elkarteko idazkaria. Ba, guk bi aktibitate bat uraleku deitzen dioguna, gure ludoteka izango zana. Eta hor, ba, aurrak etortzen dira, ba, goizeko behatztatik ordu baterdiak arte edo ba, hemen egotea. E, Uraleko horietan egiten dutena da, guk da azkagun iru modalitatetatik ba, material guztia erabiltzen dute, barrauna egiten dute, urbiziak, urlasaiak, pixka da, beraiek probatzeko hemen da gauza guztiak, ez? Eta gero ja azkagun udako ikastaragia bihortutakoak direnoiek, ba, beti eman ditugunak, eta horiek jadiaia modalitate bakoitzan zentratuta daudenak, barraunekoa dago espezifikoki, urlasaietakoa eta eta urbizietakoa, samigelen ematen deguna goian. Mm -hmm. Orden eh bueno, ustaian zen ibili dira zuen ikastaroetan. Ba, ustaian izango dia 200 batera iritsiko dia erras eta udan ba hor ibiliko ba, batean, bai. Kaso askotan lehen kontaktua da raunarekin edo piro pirogoekin eh modalitate ezberdinek, bereintzako e, Aserako bueno, kontaktori beti garrantzitsua da, etorkesunari begira, bueno, aukerak eta bat egiterako orduan ez da. Bai, bai, azkenean e, gu, argi ikusten dugu modalidade bakoitza ba, aur bat koitzaren izakerarekin dihoala ez, eta eta oso garrantzitsua da beraiei eskintzea, ba... ba Hiru modalitate hauek eta bakoitzak erabakitzea zein dan gustokoinen az, hiru modalitate oso desberdinak dira eta eta dudan bezala ba izakeraren araberan ikuste erabakitzen dela hori. Semarro dago baitare, eh bueno, eh ikastaro aguetan eta orokorrean bai e, modalitate ezherdinetan, baina mundu Santiago ikusten ditugu bai neska eta motilak. Horri baitare garrantzitsua da, gero seta neska baita gehioparen parte hartzea, ezta. Bai, Gu egia da e, beti izan garela hiru bai, modalidatan e, nesketan betiuki dugu e, neska gutxiago, baina inoiz ez da desberdintasunik egiten hiru kiroletan e, beti txapelketak egun berean egiten dira beti elkarrekin goaz e, Ez da desberdintzen beste kiroletan bezala, eta horrek ere egiten du ba, ez pina bat sortzea gure artean. Eta urtetik urtera ikusten da, ba, neska gehiago animatzen direla. Beti eukiditugu neska asko, eta, eta orainba ikusten da, ja, ba, gehiago animatzen ari direla. bai. E, Abustuari begira, eskaitzarekin jarraituko duzote edo pausa hartzen duzue? Ez guk jarraituko dugu, zaskenean guretzat, e, bai ustaia eta bai abustua... E, eguraldiaren aldetik oso oso onak dira bilabete hauek eta bai goiztetan e, kursilioak emateko aprotsatzen dugu eta baita txikiekin ere entrenamenduak eh e, entrenamendu egunak ez e, gehiog jartzi tugu ze azkenean uretan bustitzen egotea oso, oso ona da guretzat osea beraintzat oso hori ba, oso nola, em, bai, ona, edo, ondo egokia dela bai Eta gero ja, iraietik aurrera, ikastortearekin asten zarete, horri zen emaiteak irekitzen dira, hori epizkoan nola antolatzen dozue? Bai, lehen arte arteitxoiten genuen, baina esan ditzen bezala, hain e, ona den ezberaintzat ere udan hemen egotea eta orduak sartzea, ba, egiten duguna ia da, lehenengo ikastaroa egin bezain lasteria, aukera ematen diogu ia ja, ekipuarekin sartzeko. Ze hori, abuztua hemen egotea hauretan oso oso ona da beraintzat. Osongi, ba, horrekin gelditzen gara. E, baitare, baita eta behin eh, animatuz, e, baten bat oraindik, bueno, asmoa baldin badu izena emateko, aukera badago. Ba, ai, bai, bai, bai, bai, muski, irekita dago. Hmm. Bai, bai. Eta sein izango zen ba bideri ikerresena sueken harremanetan jartzeko. Ba, gure web orrian eh izen ematea mandezakete eta arazoren bat edo baldin badu telefonoz deitzea eta edo bulegotik pasatzea eta lasaia asko lagunduko diegula. Abustuan ere udalekoak eskaintzen dituzte, izena emateko edota informazio gehiagorako santiagotarrak.com elbidean satzea besterik ez duzue.